Єфта раптом опинився не на підлозі камери, а на горі високий замок. Він стояв над непритомною дружиною і шепотів. Прокинься, Зоряночко, ми будемо щасливі. У нас буде, дочка, така ж гарна, як ти. Свистів вітер, тлумив його голос, і Зоряна його не чула. «Так, товаришу полковник, дуба врізала», – говорив Шульга. «Наш агент бачив у гестапо документ, в якому зазначено, що вона померла». «Брехня!» – хотілося гукнути Євті. «Вона жива!» Він навіть поворухнувся. Полковник помітив це і, не відриваючи пляшки від рота, знову вдарив чоботом. «А це було в грудні сорокового року!» а я впровадився до бандформувань влітку 41-го, продовжував Шульга. А це правда, капітане, що ти руку собі навмисно уразив, аби до них потрапити? Легенду розробили в центрі, застосовували багато разів і завжди спрацьовувала. Схема така. Наша людина на їх очах стріляє в політрука чи командира а потім непомітно собі в руку і, здається, в полон. Каже, що ненавидить радянську владу, хоче боротися проти неї, і, що, мовляв, політрук в нього цілив, а він його вбив. Самі ж бачили. Дуже вражає, товаришу полковник. Однак у мене після цього гангрена почалася. Якби не доктор Шая, помер би. Воунівців? Лікар-єврей? Так, доктор Варум. Справненько таку куксу мені змайстрував. Шульга вийняв з кишені кітеля порожній лівий рукав. А ти чому не б'єш, капітане? Пильно подивився на нього полковник. Знаєте, товаришу полковник, якщо я вдарю, від нього відразу душа відлетить. А що ти узяв, що в українця є душа? Зареготав полковник Це було останнє, що почув Єфта Двобій Зоряний з капітаном Шульгою розпочався задовго до того, як вони познайомилися Свого колишнього квартиранта Соломія і Галина побачили 30 липня 44-го року на мітингу, що його влаштували у Львові на честь звільнення міста від німців. Шульга був такий самий, як і п'ять років тому – високий, стрункий, з копицею чорного кучерявого волосся, тільки лівий рукав його кітеля весь час був у кишені. Соломія і Галина негайно доповіли Лебедю про несподівану зустріч І той розробив план операції Тітка з небогою, котрих капітан добре знав, зі Львова зникли А Зоряна, якої він ніколи не бачив, почала готуватися до знайомства з людиною Причетною не тільки до ув'язнення її сестри в бережанську тюрму А й, можливо, до тортур її батька Далебі за агентурними даними Служби безпеки ОУН було відомо, що саме Шульга разом з полковником Сідих Євту допитував. Зоряна на той час майже цілковито змінила зовнішність. Пофарбувала своє розкішне золотисте волосся у каштановий колір, зробила модну зачіску і вдягалася так, як жінки радянських офіцерів – барвисто і без смаку а ще понавішували на шию і вуха різної дешевої біжутерії. За шульгою було встановлено цілодобове стеження. Люди лебедя знали, де він живе, де харчується, де відпочиває. Улюбленим місцем відпочинку всіх радянських офіцерів був ресторан готелю «Жорж» на розі вулиці Академічної. Тому вирішено було дати хабаря директору ресторану, аби той прийняв на роботу Зоряну. Директор охоче взяв подарунки, серед яких були хромові чоботи і жіноча хутрянка, і видав наказ про зарахування Зоряни до штату ресторану офіціанткою, навіть не подивившись на неї.